S.A.I.K. News Radio Aktiel Goeie naand en hartelike welkom by nog een aflevering van S.A.I.K.'s S.A.I.K. News Radio My naam is Corrie en dit is my groot voorrecht en eer om die eerste jen te wees wat saam met jou kan keir in die kieberuimte met SIK Nies. S.A.E.K. Nies speelt thans lekker Afrikaanse muziek diergans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio sal diergans beskikbaar wees op ons Facebookblad as ook ons webwerf. Ga na www.suk.co.za vir die jongste nies en baie meer. Vanaf maandag 4de mei het ons een direkte uitsending gemaak Rakende nies en sake rondom selfbeskikking, saans weeksaande tussen 8 uur en 9 uur. S.I.K. Nies wil graag van die geleentheid gebruik maak om gratis advertenties oor die licht aan te bied vir volks eiwebesighede, aankondigingsrakenis, samenkomste en belangrike gebeurtenisse te maak, die volk bewus te maak van sake rakende saafbeskikking, vooral ook in die licht om onroute te voer met persone wat ons oor die licht kan speel. Help ons om ons erfenis terug te neem en die waarheid uit te kry. Ek doen een beroep op u om my in kontak te bring met belangsterrendes. Ek sal enige hulp hoog op reis staan. My e-post adres nies by shikradio.com Ons het thans nog nie die manne om die opnames te maak vir die gratis advertenties oor die lig nie, maar jy is welkom om vir ons opname te stier om te speel en maak ook geris gebruik van ons verf www.v.co.za. Ek kan die advertenties gratis daar plaas. Ek wil ook noem die artikels gebruik in die program is die opinies van die onderscheide skrywers en weerspiel nie noodwendig die standpunt van S.A.I.K. Nies Radio nie. Na aanleiding op magistraanse praatie, Kijk ek graag na die geskiednis van Afrika en Zuid-Afrika in besonder. En ek wil vanaand begin met die historische geskiednis van Afrika en die aankomst van onsse Jan van Riebeek en kaap die goede hoop. Maar kom ons luister eers na Karika se Jan van Riebeek. Ek haak Kiesenkamp met Jan van Riebeek. Jy is ingeskakel by SIK Radio en jy keir saam met Corrie. Ek begin met die geskiednis van Afrika. Die historische rekonstruksie. Die verskynende middel wat hier die historischie gebruik word om die veelbewoge geskiednis van ons vasteland na te speer. In die grootste gedeel van, gedeelde van Afrika het die mese van lang gelede geen skrif gekennie. Hulle was gevolglik glad nie in staat om die gebeurtenisse op te teken wat in hulle tyd plaasgevind het nie. As gesied kindiges van dag wil weet wat in die verlede gebeur het in daardie gebiede moet hulle op heel ander dinge as die geskrewe woord al self verlaat. Gelukkig is daar verskillende bijkomende helpmiddels vir geleerdes vir die geskiednis wil naspeer, as dit nie in boeken of op perkamentrolle of kliptafels verewig is nie. Natuurlijk is daar toch enkele strek op ons vasteland wat baie lang gelede reeds een skrift gehad het. Ons kyk na eerste van die sulkes. Opgetekene versla en een van die vroegste vorms van skrif is rondom 3000 voor Christus ...der die ou-Egyptenaar ontwikkel. Dit was die sogenaamde Erogliebe. Ook die beskaving van die Koushite... ...in die Nelfallei met die stad Meroe... ...was as die brandpunt... ...het minstens vijf eeuwe voor die geboorte van Christus... ...een eie soort skrif gehad. En in Ethiopie het die taal van die antieke koninkryk... ...Aksum in die vierde eeuw na Christus... ...desgelyks in ‘n geskrewe vorm bestaan. Ander literare tradies is van buite af na Afrika gebring, Grieks, Latijn en Arabisch na Afrika lande aan die Middellandse see. En nadat die Europeers in die 15e eeuw in Afrika begin belangstel het, het talle geskrewe versla oor die vast land en onder meer Portugees, Nederlands, Engels en Frans diele gesien. Trouwens, Arabisch en Europese optekinge het die historie in staat gestel om die, om die verlede van sekere dele van Afrika reeds van die 8e eeuw af te rekonstrukteer. Maar oor baie dele van Afrika is daar geen enkele jota of titel geskryf tot en met die groot Europese kolonisatie in die 19e eeuw nie. In sylke streke is die gebeurde van die verlede slechts mondelings van geslacht tot geslacht oorgedraan. Ons kyk na mondelinge oorlevering. Mondelinge oorlevering is ongelukkig dikwils nie betrouwbaar nie. Een probleem is dat verhalen oor historisch gebeurtenisse met die gedurige oorvertellerie verwering raak, of dat dinge wat oor lang tyd plaasgevind het, makkelijk weergegeef word asof hulle saam gebeur het. Mondelinge oorlevering moet dus baie maal as ware gedekodeer en binnen die breer kulturele konteks beoordeel word. So kan dit wel baie nettig wees van wie die greintjes waarhede wat toch in die wolk in skyl. Wat kan die geskietkundige navorsel in aangeval verwag om te hoor wanneer hy mense van ‘n bepaalde gemeenskap na diese verlede naerkomst uitvra? Daar is baie mal interessante oor die inkomste en die vertellings van versklyende gemeenskappe om wat mense dikwels neig om die geskietnis in die drie tydperke in te deel. Die eerste is die tydperk waarin die wereld volgens hulle geskapen is en ‘n besondere gemeenskap tot stand gekom het. Hierop volg een middelperiode toe die gemeenskap met andere gemeenskap in aanraking was en moest trak of konflikte of hongersnoot die hoofd moest bied. Die mees onlangste tydperk strak 2 of 3 geslachte terug net voor die tyd van die oudste oorlevende lede van die gemeenskap maar waar mondelinge oorleving tekort skiet, kan dinge soos opgravings baie leemtes in historische rekonstruktie help vul. Hieronder is dit hoe het gedoen word. Archeologie. Die archeologie het om een waardevolle hulpmiddel bewys om die geschiedenis van Afrika voor 1700 ter skiep. Opgraam kan geleerdes op wonderike maniere help om een vroege meenskap sy ekonomische, technologische en artistieke ontwikkeling te verstaan. Met radio radiokoolstofdaktering kan die ouderdom van artefakte van tot 60.000 jaar gelede betrekkelijk naukerig bepaal word. Danksy archeologische studies weet ons vandag wanneer bepaalde Afrika mense op sekere plekke gewoon het, of hulle eister of klipgereedskap gebruik het en of hulle geboer of net velkoos versamel en gejag het. sprekend kan alle reisels echter nie met bulb van opgraafings opgeklaar word nie en is dit ook nie altijd moendlik om skakels tisne vroere en later beskavings daarmee te vind nie. Maar gelukkig het die Afrika historiekus ook nog ander hulpmiddels tot sy beskikking. Andere hulpmiddels taalstudies is nog een disipline wat al baie kon help om die verlede van Afrika te ontrafel. Taalgeleerdes ontleer die woordeskat, grammatikale vorms en klankveranderings van die gegewe taal om te verstaan hoe dit ontwikkeleid. Hulle vergelijk ook die taal met die verwante en selfs onverwante tale van die betrokke streek kyk inkom hulle oor en verskil en hoe hulle mekaar in die verlede beïnvloed. het. Uit soe studie kan nie nie die trakpatroon van ’n volk afgeleid word nie, maar ook baie ander dinge. Sekere woorde of uitdrukkings kan bijvoorbeeld die oorblijfsels van lang verloore kulturele gebruike openbaar. Geskiet kindiges maak voorts van die volkekunde gebruik. Die volkekunde is uiter, uiters nutig om die waardes en idees van een gemeenskap te begryp en gevolglik om mondelinge oorleveringe te ontleed. Selfs die plantkunde en genetika kan waardevolle gereedskap in historische rekonstruktie wees. Bijvoorbeeld 1000 jaar gelede was die Sahara woestijn een gebied van grasvelde en mere. Die mense wat daar gewoon het, het meer kameelpaarde, rinosters en seekoeie gejaag. Toe omstreeks 6000 voorgerustes het die mense van die Sahara dere begint teem en aanhou, pleks van hulle te jaag. Ten 4000 voorgerustes, weens ‘n verandering in die klimaat, het die grasvelde reeds tot die woestijn verdoor. Die Sahara woestijn het Afrikaan 2 verdeel en die lewe noord van die Sahara het baie anders ontwikkel as die in die syde daarvan. Maar wat, wat het op die vasteland gebeur lang lang voordat die eindeloose dode duine van die Sahara nog die Afrika landskap ons sier het? Kom ons kyk saam na die tyd toe Afrika som nog baie baie jonger was. Afrika nie steen tyd Van al die lande op aarde Afrika tot disver nog die ouste archeologische fondse oor die bestaan van die mens opgelever. Gevolglik praat baie geleerdes van dag van Afrika as die wieg van die mensdom. Hulle reken die vroegste mense het van die eindste vasteland af na die rest van die wereld verspreid. Baie wetenskapelikes denk ook, dit hoef nie notwendig in strij te wees om die Bijbel wat die Bijbel ons oor die skieping leer nie. Volgens leders van die oorblijfsels wat by archeologische opgrappings gevind is, sal verskriende groepe mense op ons kontinent ontwiklet, elk met hulle eie technologische en kulturele eind, eindomlikhede. Hierdie archeologische getuienisse is baie baie ouwer as enige iets wat in skrif of uit mondelinge oorlevering oor die verlede bekend is. Die verskriende gemeenskappe Van die grijse verlede sal ook kennelik die etniese identiteite van moderne mensgroep help vorm het. Dit was so wat 2,5 miljoen jaar gelede volgens die wetenskapelik is, dat mense interessante gedragspatrone begin openbaar en klipgereedskap begin maak het en gebruik het. Dit was die begin van die sogenaamde steentijdperk. Baie duisende jare lang het die besondere klipgereedskap nie veel verander nie, tot ongeveer 150.000 tot 100.000 jaar gelede, toe allerlei nieuwe soort gereedskap dier die vernuftiges in die gemeenskap bedink is. Mens het ook dinge anders begin doen as die te van tevore. Daar was opmerkele kulturele vernieuwings, Die mens van die steentijd het dinge soos wilde van wilde voels gelewe wat hulle gejag het. Hulle het ook siel en lichaam aan mekaar gehou dier veldkosse te versanel. Maar teen die latere steentijd was daar oorl in Afrika groot gemeenskappe wat blijkbaar heel modern was in terme van ingewikkelde handelinge, vindingreikheid en selfs verfijnde gevoelens vir die skoonheid en symboliek is in 20.000 en 10.000 jaar gelede het verskillende latere steentijdse gemeenskap in Afrika spesifieke plante en diere benut wat in al onderscheide streke voorgekom het. Net sekere diersoot is gejag en slecht bepaalde soorte veldkoos is versamel. Tussen nagenoeg 6.000 en 5.000 jaar voorgerustes het van Afrika's bewoners landbouwers en veeboer begin woord. Dit het beteken dat die kweek van wilde plante, wat die vermenselike verbouwing geskik was en die aanhou van makgemaakte diere, een deel van die lewenswijse gewoord het. Partij van hierdie plante en diere is uit die midde-ooste ingevoer. Ander is plaaslik gevind en benut. In die hemse plante in Afrika broodwortels, Afrika reis, boermanna, sorgums en oliepalms. Koring en gars uit die West-Afrika gekom. Eers baie later in die afloop aantal eeuwe het pisangs en kokosnete kokos vanuit Zuid-Aasie -Aas, en milies uit die nieuwe wereld een kennelike deel van die Afrikanese die het geword. Makgemaakte dier wat uit Aasie en Afrika gebring is sluit in skape, bokke en beeste en natuurlijk daar die geroemde skip van die woestijn die kameel. Die eesle is weer in Afrika self in Egypte getem en tot onlangs is gegeloo dat ook die heiska die eerste Egypte, eers in Egypte, sy risplek by die mens gevind het. Navorsing ty echter daarop dat het ook elders kon gewees het. Ons kyk na die eiste eistertijd in Afrika. Die techniek van eisterbewerking het vermoedelijk in die eerste 1000 jaar voor die geboorte van Christus sy pad uit die gebied van die Middellandse See sydwaarts in Afrika gevind. Die mense van Afrika het spoedig hulle eie ontwikkel. Eistersmederije het geleidelik vanuit Noord-Afrika tot net syd van die Sahara verspreim. Die eerste mense van Afrika skies toch In die eerste eeuw na Christus was eisterbewerking al iets algemeens in die West-Afrika, met eistersmederije en groot geortegeniseerde hoofmanskappe of koninkrijke. Dit het gepaard gegaan met ingewikkelde arbeidsverdeling en spe specialisatie van ambachte. Goed ontwikkelde artistieke tradities handel oor verafstande, af, ver jyn en veroveringstochte het naar Midden- en Zuider-Afrika verspreid tijdens die verheising van die Zwartvolkere, wat sogenaamde bandtotaal gepraat het. Daar word gegloe dat die oerwortels van die bandtotaalgebruikers heel waarschijnlijk in die Kameroen le, volgens van 1000 voor Christus afhet hulle in klein boerderijgemeenskapies oor die grootste deel van Midden-Oost- en Zuidelike Afrika versprei en Zuid- die Zuidooskis van Zuid-Afrika miskien in die derde of vierde eeuw na Christus of selfs nog vroeger kom bereik. Hulle het in aandrekking gekom met jachterversamelaars gemeenskappe soos die San wat duisende jare lang die alleenheersers van al die vlaktes berge en kloven daar gebiede was. In die verlede is hier die verhuising as ‘n groot Panto emigrasie bestempel, bestempel hoewel antropoloë archiloë en historisie onlangs die term migrasie hierbegin bevraag teken het. Migrasie daai immers op ‘n massieve voordierende volksverhuising of groot trek, terwyl die jongste geteine toon dat die bandhoekverskywing eder koolkool en sporadies plaasgevind het. Kleingroepies mense was telkens betrokken, mense wat een nederzetingsverdeel en onderverdeel en aan nieuwe gebiede versit, waar plaaslike bevolkings van die jachterversamelaars geabsorbeer is. Metertijd het die jachterversamelaars, wat nie geafstermuleer is nie, sy getal het dramatisch afgeneem, en ten die tyd toe die Europeersel opwachting in Afrika gemaakt het, was die jachterversamelaars meestal beperkt toe die doorde dele soos die kalahari. Intesnet groot en florende, floreerende zwart nederzettings, ook vanweer die swarte intocht ontstaan, en daarvan was in die Lipopo bekken. en dan was daar natuurlijk ook Zimbabwe, die belangrijkste handelscentrum wat vandag staan as Groot Zimbabwe. Die intocht oor die grense van die huidige Zuid-Afrika, dier hierdie swarende swarte stamme, het volgens archeologische bevindinge ongeveer geliktijdig met die aankomst van die Europeers in Afrika geskiet. Kom ons luister na Lek-Afrikaanse liekies voor ek voortgaan met die geskienis van Jan van Riebeek. Jy met jou mandolinkie, ek met my mandolinkie Sing ons die ou kraliekie saam Sing ons van waterstroom, slange en olien op homerwok Waar daar teen die staan en so Jy met jou bandoliekie, ek met my bandoliekie, sing ons die ook kraliekie saam. Onse, ons, ons speel, van die ook wat ons nooit nie sal verveel. Jy met jou bandoliekie, ek met my bandoliekie, sing ons die ook kraliekie saam. Trompie. Met blikies daal die En boes die brak Trompie en die boks ombende Met een geduikte skoene En ek het die in die sak Met een geduikte skoene En ek het die in die sak Kan man na nie, kan een man na nie Kan man na nie, kan, man na nie, kan man na nie Meer grote visse vang gan gan amandani mir froter bisen vani gan gan amandani ir gan gan amandani hoe rij die boere sit sit so sit so, sit so sit sit so rij die boere sit sit so sit sit so ra snoei settling ling -a ling tingling ling -a ling pura kikap snoei settling ling -a ling tingling ling -a ling lekker volkslekkies dier Afrikaaner kind. Jy is ingeskakel by S.I.K. Nies Radio. Ek kyk vanavond na Jander van Rebekse inkomst in die Kaap en dan sal ek ook die volgende paar aande kyk na die geskiednis van die groot trek, die concentratiekampen met die Boereoorlog en nog meer. Ons begin met Jan van Rieweek en die gelofte van 1654. In die middag om 13.30 van 5 April 1652 word tafelbaie gewaar dier die oppersteerman van die dromedaris. Een van die skepe waarmee kommandeer Jan van Rieweek op 6 April 1652 aan tafelbaie land om een verversingspost vir die feestie oor te stig. Die ander twee skepe was die goede hoop en die reiger, wat hulle om vier die oogend by die dromedaris aan die kaapse kust aangesluit het. Die skepe het op 6 april na by die bly lee, terwyl Adam Holster die boekhouwer en die ondersteerman Arend van Leverin persloep vertrek het om tafelbaai te verkien. Twee uur voorsoon onder, onder het hulle berig dat daar geen skeep in die baie is nie en kon die dromedaris en die goede hoop die baie vaar en by die verse rivier anker gooi. Twee uur voorsoon onder het hulle berig dat daar geen, skies toch, twee weke lang sal allemaal slechts bedags aan land gaan en saans op die skeep slaap. Hoeveel Jan van der Riebeek en sy geselskap tis nie finaal op 6 April voet aan wal gesit het nie, het hy saaf hierdie dag as die verjaardag van die nederziting beskou. In 1654 leel hy belofte af wat in sy dagboek so opgeteken staan. Om deze dag ten 16 April weesend tot Godes eer met dankzegging te vieren Einde voor altyd tot een vastblijvende dank en de bedag in te stellen. Ten einde daar by dis geven weldaden aan ons bewysen. By ons nagekommeling, nog vergeten maar altyd tot Godes eer, ter gedachtenisse en het memory gehouden moge worden. Hierdie geskryf inhoud word dan ook een gelofte genoem, om dit as een bedag, tot eer van God ingestel is en waarvan die ergens van die nageslag oorgedrams woord om dit so te onthou. Daarom bewoord dit net soos die geloftes van bloedrevier en paardekra jaarliks dier ons herding te woord. Die gelofte van Jan van Riebeek Jan van Riebeek moes een verversingspost die kaap vir die skepe van die VCO opbrug en omdat om hulle op lange reis van Europa na die ooste in tafel baie vers voedsel sal kon inneem. Die oogmerke van die VOC was bloot prakties en ekonomies van aard, en die gedachte aan een volksplanting word nie bylle aangetreef nie. Toch sal hierdie daad oorgaan to die vestiging van een nieuwe volk aan die sydpunt van Afrika, ‘n volk met ‘n eie taal, beginsels, levensbeskouwing, filosofie en levenswijse. Die emigranten moes hulle aanpas by ganse ander omstandighede as waar hulle gewoond was. Vanuit ontwikkelde Nederland het hulle gekom na onontwikkelde, ongetemde land. In hulle strijd tegen die elemente sal die bodemgesteldheid beslissend ingewerk het op die vorming van ’n groep mense met ’n eie aard en die geboorte van 'n nieuwe volk onvermijdelik maak. Vooral met die instelling van die vry in 1657 is die volksplanting bevestig en het die nieuwe volk sy eie thuis gevind. Van Jan van Riebeek en sy mense was die draars van seker beginsels en ’n eie soorte kultuur. Met die latere binnenkomst vooral van Duitse en Franse immigrante sal die volksaard vervorm word wat later die Afrikaner geword het. Omdat hy ook die dra draar van 'n kultuur was, was van Rebeek ook die oorplanting van die kultuur. Hy was nie net die stichter van ‘n verversingsbos of die leir van 'n groep emigranten nie, maar die vader van ‘n nieuwe volk en niek ter wereld. Van Riebekse Koms sou die geskiednis van Afrika een nieuwe wending bring. As draar van die westerse beskaving het hy die prostitant, prostitant christelike lewingsbeskaving met hom saamgebring. Sy Koms het aan die christelike kerk een stevige vastrapplek op die vasteland van Afrika gegeen. Uit sy Koms het die sending voort, voortgevloei waarby die hele Afrika baad kon vind. Hy het die technieke, geloof en lewenswijse van die westerling na Zuid-Afrika gebring. Kaapstadse aanstein sy spoedig verander met die opbrug van westerse gebouwe, bewerking van die aarde wat een meer productieve landbou tot gevolg gehad het, en die beëindiging van die absolute isolatie dier die aandoen van skepe by die verversingsbos. Die Kaap het spoedig ontwikkel tot een poos onafhankelijk van Nederland en daarmee saam het sy mense onafhankelijk van Nederland geraak. In die gesamelike op die tenie barbarisme en later die kompanie, het die mense van die verversingspoos een nauwer verbondenheid met mekaar begin ervaar en een nageslag voortgebring wat as nieuwe volk onder die naam Afrikaner bekend sal so staan en 'n westerse staat aan die suidpunt van Afrika so stig. Kom ons luister na die Campbells met stoutgaard. is jy sê my wie sekund is jy kom nou hoe kom is jy dood gaan stout gehad. Jy is ingeskakel by SAIK Nies Radio. Dit was die geskiednis van Afrika in die aankomst van Jan van Riebeek aan die seidpunt van Afrika in die netedop. Morgen aand kijk ek graag na die elemente wat aanduiding gegeet tot die groot trek en die groot trek. Ek wil net noem die artikels gebruik in die programme is die opinies van onderskei skrywers en weerspeel nie noodwendig die standpunt en siening van SHHK Nesse Radio nie. Baie dankie vir jou ondersteuning en die lekke saamkeier. Ek groe dan tot morgen aand, die selfde tyd, die selfde plek en ek speel graag uit met ee heerlijke lekkie.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 die ons eie vernuf, koop en verkoops, kracht, kennis, ondervinding en sovoorts vir ons eie voordeel, as ook die vir wie ons sorg kan anwend. Soos SIK is ons een trotse deel van die inspannetwerk. Kom kijkers by www.v.co.za Die is Thomas met vliege met meer in die heimat. Vlieg met my in die verlange. Am strande von Rio, da stand ganz allein, ein kleines Meer. Hörst du die Motoren? Hörst du ihren Klang? Es klingt in den Ohren wie Heimatgesang. Komm mit zur Donau, kom mit zum Rhein. Kom mit in unser schönes altes Städtchen ein.